قرآن مختار مواردن کو دو مولانا مبتی توسی بخمت صحب دو رای تفسیر قرآن دو ایکسو دیس نمبر کسد شب محل بلالخیر مرغز کی پا اکیس نو دوزارال کی شعر دو دید ملایدو پتایا ساتی اشاعتی توید سنت کسد این سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدو پلازا نیز دیمن چور جنگی ورور سوابی پروف رایٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیر دل ترى پر وتل د مرګ دي چې الله رب العزت وای فلما قزینا علیه الموت دا مرګ د سليمان علیہ الصلاتو السلام نه انکار کول او دارا غرز دل بغیر دا را غرزیدل بغیر د مرگ نه پد بل سو د واج نه غرزول دا انکار د قران کریم دی ارتداد دی دا ارتداد دی او دا تعویل نه دی دا تحریف يهودي دی الله اکبر حیات جسدی انصری پس د مرګ نه انبیا او تنيشته قیامت نه مخ کینه ملویګدا اجماعی مساله ده او چې کم خلق وای چې دا سه ژوند دي اده قران خلاف د احادیث خلاف او اوده اجما د امت خلاف الله لقد كان لسبع تاكيك سره ده لس لقد كان لسبع تاكيك سره ود سبا مکان والا ده पारा في مسكنين بزاين ود اوسي دو دای کی ایتن لو لو ی ابرات جنتا نای یامیلن ده دید پارا قسمه قسم با غنو و و شمال ل د خی طرف نو گس طرف نا جنتا تن تکرار ده پارا یاد دید پارا دو قسم با و نو یمین و خی تا شمال ل نو گس طرف تا د رزق د پروردگار خپلنا وشکورو شکر شکرو با سید د فاره دا د کله طیبۃن فاک ورب غفور او رب د مهربان بلدتن طیبۃن لوق نشر مرتب سره ګور طیبۃن د کلو سره یعنی معنی حری زکا چې دا دی او رب غفور دالگی د دا وشکورو سره ورشکورو له مانسا شوکر اوباس ای زکاة چراب محروبان دے فا آر پس دائی اعراض اکو فارسانا پس راولے گا منگافت دائی باندے سیلا لعرمی اغا د در زور سیلاب د مزبوط دند اغا د در زور و بدن لهم بدل کم گدیل را بی جنتی هم پا اغا باغونو دو دو دو بانده جنتی یعنی دو نور باغونو زوات اکلن دو نور تی باغونو بطور تحکم او استهزاوی لی دی زوات اکلن چه خاوندان و غدمی و خامتون ترخی و اصلن او دکی کر وشای این او سلگونتی من سدرین قلیل و ایناو د سشینا مینن سیدر ان د بیرونا قلیل لګی مانس خستغ استباونو یا او تراب تل طرف تا او دای پکه خه مزیدار په آرام سکون سرا جون تی رو لکه الله رب لزت فل رسته ذکر کای چه باغونو او چدی با کلا ملک شام تتل نداغه پ مینس کې اومدا سے نور خود سرګن کليو او بالکل امن و امان سرا درزه دش او دشپی دل زیدل خو چکل زلم وک نو الله و ری زری زامیکلا اباونه مولا بدل کنو او عذاب می پراوستو چې زما د دا, دا سالیو نه منلا چې شفاعت قهریا سوک نشی او شفاعت قبوریا نشته مالکان دی دارنګ د دا برخي خاوندانو می نه دی چې دامه سالیو نه مننه نو ماته ببرباد ذالک جزا اینهم دا په سبب درې انتظار ذالک دا بدلاور کومګه دای لرا په سبب درې چې لیکو ور کوله وحنو جازي للکفر او دارنګ بد او بدلا نو ور کومګه دارنګ مگر داس ناشکرتا وجعنا بینهم او غر ظلمات ما بین سبا سبب وکوه بین القرى التي او ما بین دا کلو کې بارکنا فی اچ برکته چلو مونږه فائکه مانا مراد تن شام دی شام یا فلسطین اردن و غیره د سبا د دی سباو داغه پما بین کې مونږه ګورځولیو قران ظاهره تن کلی خ ظاهر ساملا پډاګ باندې وقته درنونده ځکه لوفیه مونږه فایکه رفتار لرا سیرو ویلو مونږه چې زیتاسوفیا په دیکه لایا لیا یاد شپو ایام او درزه امینینا امن کې ها امن سرځی تیرې گئی را تیرې گئی اس کیسه سبا در باندې نه او دای بتلل لیکن فقالوا تفصيل د عرزو ده اوس دای سمانا بزبان حال دیدہ دا سے اعراض بانې حال وی وی ربنا رب باید باید دا و فقالو و د را با را به ځمګه باید د با نه اسپارې نه لرې وال رالی په مابی د سفرو زمن کې ل مو پهڅ موضله م پلو په خپلو ځان نوو باندې پهڅوکر زول د تاریخ ک د تاریخسه کې او ده اوټوټی ټوټیکګ د ل را په پورا پوره ټوټ کولو سره انفیظ علیکه ب شکهمهه په کې نهفیظ ل فی ب شکه په دی ک مخ د لا د دا د ایبراتی د فاراد هر صبر کون کی شکر گزار والا قد صدق علیهم تحقیق سره اړتیا ک په دی باندې ابلیس او شیطان ګومان خپل فتبه او دی تابدارو کړه دا مگر فریقا من المؤمنین مگر یو ډلې د مؤمنانو ما الله اکبر ټول باندې شیطان خپل ګومان راحتیا کو او ا ګومان د چې هغه یو چیزه به تباكومه او زبر دای کنی کومه الله واي په دې مکه والا باندې شیطان خپل او په دې مدینی والا باندې شیطان هغه خپل ګمان چیکم کړه او غیر احتیاق مگر یو ډله او سو هزارجو مسلمانان شو او نور چیکم دې شیطان تابعدار یو کړه و ما کان له علیه من او نشتر ده ده پا سلطان او نشته دې شیطان د پاره په دې باندې سلطه من سلطان انسغلبا الا لنالما مگر دې دې لاکن بطلیینا ب ووسسی ته مپیرین ذکر کوئی چې استثنامونقطې ده او عبارت معضو پ لیکن منږ دشیطان د وسی په ذریع په د خلکو امتحانو کو ص دپاره۔ لِلْعَالِمَ دِلَ پَارَ چِ زَائِر کُمږه آ چَلا لَچِ مان زَړی پَخِرت بَاندې مې مَند او رَ بَستَاپ او یُوشِ بَاندې حِفَظَت وَالَدِ نَهِ گَوَان قُلِ دُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ اللّٰهِ دِ کې او دِ دا اجز د پریشتوز کرکئی او رد کئ په شفیق قهر باندی په شفیق قهر او ترق د تعلیم یو سوز کرکئی او بیا دا ز کرکئی تخویف اخروی کولید اولذینا وایا او, او بلایتاسه کسال را چګمان کرتا سو پای باندی ما سیواد اللہ تعالی نا لا یملکو نامسقال ذراتن اس ګرا دا ود او پارے کې اللہ اکبر پا ایک عجز ددار مابودان باطلا پا اوجوئی اربع و لا یم لکونا مصقال زررت مالکان ندی پا مقدار دیو زر باندی پاس مننو کون پاس مکا کے وما تعالی داو فرمائل چلا یم لکونا ندائی اوئے چھ مالکان بنوئے خوب خو خوب ورل روی کنه نو الله تعالی ویوه وی وی و ما لهم و نشتر دید فرافی ما پا دیز مکاو اسمان که من شرکین سب برخا اس کس ما برخ ورل نشتر دا ایج شو پا دویم واج سر دا نا چې منگ عام خلک دا سی چطا ملنگ ملنگ سی کی لیوانه چی پرتوگی نی دا د برخ خواون دی دا برخ خواون چا سره برخ را اللہ سر دید چا برخی نشتر و بیا وما له منهم من ظهیر من بیا دی او فرمائل که دیشی امداد خوب ورلا اوکړي اللہ د الله معاوین او امدادیم نشتره وما له د نشتره دی اللہ تعالی دی پارا منهم دا دینا من ظهیر سوک امدادی بیا دی او فرمائل وی گورا او نو دنیا که خوب ورلا او دا امداد کني شو کولن شفاعت غراله کول شي من دایته وو دای الله ته وای من دایته وو دای الله ته وای دا غي جواب او اي جس د دا دای په سلورمه طریقې سره ولا تنفع شفان فائدہ نور کوي شفاعت انده په دربار دا کې الا لمن اذن الا مگر دا چا د پاره چی اجازت کله شوې دا غه د پاره دا غه د پاره اجازهت شو یا هغه ته اجازهت او دنیا کله ما چاته اجازهت د شفاعت زنه وکړي حتی اذا فزع حَتَّى إِذَا فُزِّعَ قُلُوبُهُمْ تَرَدَّىٰ كُلُّ لَرِقْلَشِ غَبْرَاهَتْ عَن قُلُوبِم دزلون ددینقال نوای بدای ما ذا قال ربكم ما ذا سش قال ربكم او وی قالو او بوای الحق او وی حق زو او وی زمنگا او وی زمنگا راب قالو او بوای دی الحق ویلی دی رب حق الله اكبر قال ربكم حق قال ربكم الحق اهسل کدا سره او هو العلی الكبير او د الله تعالی لوی دی او العلی او بلند او بالا دی الکبیر لوی بادشاہ قل او طریقه د قل <سؤال> هو من يرزقكم سوء رزیدر کایتا سلاله د اسمانو نو دز مکینا اوه چا الله تعالی و انا او بشک مگا او یاکم یا تا سو خا محاله علی الهدن پیدایت باندي او یادیو په گمراهی سرګندکی ګورا لوق نشر مراتب سره لګی او بلیغ کلام دی او د اږی باندې انتهای بلیغی طریقې سره دی و د لګی د دې خبر او ان لا لا او یقینا خام خامون غيو په ہدایت باندې و اياكم او تاسو په ظلال المبین یی په گمراهی سره غندکه خو یوزای اوه بلیغ طریق سره را پدای دو و این نو بیشک منگا یا تاسو خامها پیدایت بندیو یا ایو پا گمرای سرگنده که قل او آیا لا تسالونا بلا طریقه تعلیم لا تسالونا ما اجرمنا تا پوست باونک لشیز تاسونا پا بارده آسا کچه منگا جرم کرده او تا پوست باونک لشیز منگنا پا بارده آسا چې تاسو عمل کوای قل یجمعو بیننا درمه طریقه بلا او یا یجمعو بیننا ربنا جمع, جمع والے براولی او زائی والے براولی پما بین زمانگا کی رب زمانگا بیابا فیسلوکر پما بین زمانگا کی فرشتی سراو دا اللہ تعالی پیسلک ان عالم ذات تے قل او آیا ارونی اللذین الحق بی شرکا اکلا ارونی اللذین اوہ ایماتا اللذین سفد شرکت دعا کسانو ارونی اللذین اوہ ایماتا او خیماتا ارونی او خیماتا الزینا سفت د شرکت د هغه کسانو د برخی د هغه کسانو الحقتم به جتا شوی زای کړی دی د دی الله تعالی سره شریکان یا ګرځولې تاسو د دی الله تعالی سره شریکان کلا هرگز دا سيندا او خیماتا هغه کسان چې تاسو د الله سره شریکان ګرځولې مانسته د دا دای هغه صفات د خدای توب راتلغو خی کنه سیده شته کله هرگز دا سنا بلکې هو الله د هغه صفات وعلى تعالی د زوره ور حکمت والا بادشاہ وما ما کا وینمانو عذاب را باندې راوالا دا غي وما او ما ارسلنا کاوندلې ګلمګه تعال را الا مگر د پارا د ټولو خلکو بشیرا ونذيرا زيره ورکوونکه ونذيرا او يرا ورکوونکه لکن اغلب د خلکنا لا يعلمون ان پوېږي په حقیقت او ويقولون اعتراض ويقولون اويذ متخذ الوادو قالوا اذا ما عدد قياماتك جليتها सृشتني وایا تاسودارا میعد یومين وعدت يورزيلات تستخبروناش رستم نشی نوستو بنشیتا سودا غینا ولا تستقدمون مخی شی وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران الله اكبر اُس دے کے تخویف اُخروی وَقَالَ الَّذِينَا اَوْ اُبَوِي آكَسَانْ کَفَرُوچِ کُفَرِ کَرَدَي لَنُّ اُمِنَا وقال الذين آمنوا كفروا جكفر کله ہارے گیز منگا ایمان دارالو پدے قران کریم باندے والا بالذی بینے دے اون پاک کتابن باندے بینے دے چ مخکی درے دینہ والا وترہ او کے چریتو وینی از زالیمونار کلہ ظالمان کو بعد درولے شین درب بن پ دربار دربد دیکی یا رجو بازو واپس کی با ددی بازی باز نورتا جواب لرا یاقول الذين وای با کسان چ کمزور کڑے شیو للذین آکسان ایستگبرو چیزان غٹ گنه لیو کم زوری کرشوی آغا موریدان آغا شاگردان آو ایستگبرو آغا پیران آغا لیڈران آغا مولیان لو لا انتم لو لا انتم کچار نویتا سول کننانو خام خامنگا مومینین و ایمان راولون کی و قال اللذین استگبرو کسان چیزان غٹ گنه لیو آغا کسان تا چی کم زوری کرشو انا نسوا دادناکم اس جواب د اکابرین لیډران ته ائم منگا منکړو ایا اومنګا چې منکړو موږ تاسو لران له خدا د قران او سنت بعد از جنا پس داغنه اباده از جا کوم پس داغنه چې کلالګل او تاسو ته بلکی وای تاسو مجرمان تاسو خپل مجرمان وای بیا وتا غوي ووقال الذين ابيا كسان چې کمزوري کله شو هغه کسان ته چې ځانې غټګنلو بل مکر الليل والنهار بلکه ما استاسو د او درځې اے بلکی مکر, درازی مکر درازی اللہ کو مدائم الله بلکه ما د او درځې یعنی ما کر د او درځې استاسو الله اکبر اذ تا مرونا اهار کلا چ هو کم بکو تاسو مونږ تا ان خردا چې کو په وحدانيت الله باندې او ګرځو د الله داله د پارا شریکان و اثر الندامه مانی دی و یو ندامه یومانا دوامانی او پټه بکیدای خپل مانتیان لاله هر کله چوینې د یازاب یازاب هره بکیدای خپل مانتیان لاره هر کله چوینې د یازاب دا غورا مکالمه به شروعی لیدنان به ورتوی اول بل کمزوري وای ګورا تاسو مونږه گمراه کړو که تاسو نه مونږه مؤمنه غیب ته مړه مونږ دته ویلو تاسو خپل مجرمان وای دایغو ته استاسو د شپې او د راز یغه مکرونو چې تاسو مونږ ته دا اوکونه کول شه د الله توحید نه انکار وکړو دا غسرې استدارو ګرځو بیا به ټول پټولا جهنم ته وغورځول شي وا اثر النداما او ظاهره به کیدې خپل مان ته الره هر کلا چوینې دې عذاب لره وجانل الاغلاله او او به ګرځو مونږه اگر پټۍ د ذلت او تو پسټونو د اګسانو کې چکو وریکل د حال یو جزو نه الا ما کانوا یعملون بدلا بن کول دی لرم اگر د اصل چې دی عمل کا و ما ارسلنا فی قریۃ تسلی نبی علی السلام دا زجر پین کار د رسالت باندې و ما ارسلنا دې کلی منګه په یو ګوکل کې د سیاره اون قال مترفو ماګر ویلو عائش پرستو داغه ان بما اورسلتم به ګلی شویتاسو به پای باندې کافیرونا انکار کوو انکار منګه دغه نه منوستا سودا مثلا سرمایدارانو عایش پرستو اې انکار کړو وقالو نحنو اکثر اموالا واولادا دا سلورم بابا او پدې کې زجرونا او تورق د تعلیم وَقَالُوا أَوَيْلِو دَي نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالَ وَأَوْلَادَ مَنْغَ دِر زياد يو أَمْوَالَ فَمَالُونُ كِي وَأَوْلَادَ وَفَأَوْلَادَ كِي وَمَا نَحْنُ وَنُنُّ يو مَنْغَ بِمُعَزَبِينَ عَزَاب رَاكْ لَي شَوِي قُلْ جواب اننا رببي بشكرا رب زمایا بسوتو رزقلی مای یشاو بشكرا زمایا غفرا خا کوي رزق لدا د پاره دا او تنگ سیارا ولی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو لا یعلمون ان نپویگی دا تاله که مال در کرده نو دا زماده رب پراختیاده پا دی دوکنشه وما اموالکم دویم جواب وما اموالکم او نا دی مالو نستاسو ولا اولادو کم او نا اغا اولادستاسو بلتی پا اغا طریقه تو قربو کم چنیز دی با کتاسو لرا اندنازمون سرا زلفا پا مرتبه که الا من آمنا مگر مالونا د هغهچا الا اموال من آمنا مگر مالونا د هغهچا چې ایمان راړو او عمل وکنه که فاولای کا پس دغه کساندې د فراده هغه بدلا دو چند جزاء د فې بدلا دو چند مراد تکسیر دی معنا بدلا ډېره زیاته پس سبب دا چې د عمل کړو هم فی الغرصات او یبدای با پا بالا خانو کې امنونا امن سرا ولذینا تسویف او ولذین صنمو فی آیاتنا واکا سان چغی کوشش کی پایا تونو زمونګه کی عاجزہ کون کی اولائک لهم فی العذاب دا سان په عذاب کے محضرون حاضر بکلیش جان نمتا قل اوایا ان ربی ابسطر رزقا بل جواب تفصیلی دا هغه چې دی وای منګډیر یو مالونو کی او منګډیر یو پاولاد کی ګور دا زمانه د جاہلیت یو ظلم مخا چې هغه به په مال او اولاد باندې فخر کاو په مال او اولاد باندې فخر چېرچا به مالونه ډیرو لکه اوسم داسي چې له ګونتکه یو سړی کمزورې او بل داسي لکه ضروري او مال وسره لکه ډیر نه په کمزوري باندې دا سره دادي او ما سره دادي او یې باندې غرور کوي نن وخت کې الله دې سو کمزورينه پیدا کوي چې کمزورې پیدا کړي نو اس ایستینشته بیا زګه که صدر باند رازیو مشران مینسته کی نو مشران د کلی لوی غدداران لوی ڈاکوان د دا هر کلی مشران اصلی اصلي سوچ ڈاکوان دلی دی او دا بجهل اولاد دی چته مشر په سلوک یو دانا بچتم مخلص پیدا نو کی نور ټول چنن سبا خپل اجرګه خرابول غواړ او ځان تاوانی کول غواړي نو مشر په جرګه کې نو بس مشر جرګه کې کی کینو لوی غدداران او ایسو کو کدا ډیر نیک نیک ځان کوي کنه او تلګ اجرګی تا ورمخ کی نو بس روانو له کوشش پکای او داغه چې کم تراب نه زوري داغه کوشش پکای چې بس اغه تلګسان داګه سم کی امیشداسی نو هغه یم داغه غرور کو زمانه د جاہلیت کې من په مالونو باندي دیرو نو اللہ دو دوځو ابورکل درم جوادو کول وای ا بیسه کرب زما فراخوی رزق لاره د پارا دا چا پار چو حاشیه د بندگانو خلاره و یا قدر او تنګ ویله هودې رزق د تنګ و یاقدر له او تنگ سیا را ولی د د پارا یعنی د باز بندي گانو پارا الله اکبر ما کي ايات کيم د غشي نو ايات نمبر 36 کې چې کوم و چکول ان رب يفسو ترزقا آلته ذکر د کافر او دلته ذکر د مسلمانو یادا چه اادا د پارا د دې ترتوب چه وما انفقتم من شیئن فهو يخلفوهو پراخه کئی اللہ رزقه ولی پراخه کلی د دلا نو تاسو خرچ کئی ده اللہ پلا رکی چه خرچ کئی نو بدل بیدل ده درکی وما انفقتم او آغا چې خرچ کوي تاسو من شیئن ده سشینا فهو يخلفو نو ده اللہ تعالی بدل با در کئی دا غی و تعالی خیر الرزقین و باراده دریز کوار کون کنا روزی, روزی رسان و هر روزی رسان ده الله روزی بدله الله در کین و مان فقط من شاین فو یفلک سچ خرج کوي ده لا در زاده پارا کا هر قسمه خیراتی الله ای زبه بدلا در کوم خیرات په یو سو قسمه باندې ده اول خیرات چیدا خیرات مثلا یو ده ولیمه ولیمه دواده خیرات توي چې واده دې وکاو او دولاي رالا او کور کې ناوي او خاون يوبل سره د شپې ملاقات وکاو د اغه نه پس په بل رزباندي ډوډۍ ورکول دي ته ولیمه وي دا سنت طریقه ده که کين الله عز وجل د ديم بدله در کومه سنت طریقه ده صحابي راغله ده او راسه سرخیون تا پیلا گیدلی دا اغا توایی داس دی نبی علیہ السلام و سلامتو یا رسول اللہ وی بیگامی وعدہ کرده وی او لیم والاو بشاتین ولیمو کا اگر کپ یو پیسکوری ولی نیخو ولیمو کا دوڑاییو کا سنت طریقه دا دارنگی دویم خیراتو اغا دی اغیی توایی الخرس خرس داد اغا خیرات توایی چد بچی د پیدائش پر وز باندې سړې خیراتو کې بچې پیدا شو او خیراتو کا او چاله سور کا خیراتو وې شا ور کا چالا دیتل خرس وې او دات کم دې د بچی د پیدائش پر وز باندې چی درم خیرات ته وکيره چې سړې کوټا وغيرها کور ځان له جوړ کی کور جوړ کی او د هغه کور په شکریا کې خيرات او کې دي توکې نو دا خيرات هم کته کې شکریا د الله دی ادا کړه فویخلفه الله به بدله درکې سلورم کې سم خيرات وخيما د مصیبت خيرات سو غمه او مصیبت در باندې راغې او ته د اغه په دعاو کې سکه خيرات کین او الله به بدله درکې پینزم خيرات عقیقه په ومرز د بچي او یا په سوار له سما او یا په یا وشتم باندې چې کله بچي پیدا شي نو دالک ساروی اوب قرباني کیږي او د جنید پاره یو ساروی نری ولوکه ساروی یا د لوی ساروی ایسا اوه مېسا پارا د وناري ساروی مثلا دوه پیسکوري دا به قرباني یا د ساروی اوه مېسا او د جنید پارا یو نری ساروی وړوکه یا دا ساروی اوه مېسا دا دی دا پا دی رزو کی که دیشی پا اواما بانده پا سوار لسما پا یو اجتماع سنت طریقه دا عقیقه دا خیرات دا جائز خیراتو ندی ٹھول سنت دارنگ شپاگم که سما اغدار چه بچه سنت کے بچه سنت کے سنتیوشی او دا غې نه پس هغه جوړ شي شفا ورته ملاو شي دانا نه چې څه ټم شو نتیګي په وخت کې نه بچې د سنت کو او هغه ته شفاء ملاو شو جوړ شو دا غې نه پس د به تورې شکریا دا خیرات چکم دنو جایز ده او دا سنت طریقه ده بل دین نقیا چې کله مسافر کور تراشي مسافر تلره په سفر باندې او کور توا شو او داغه په خوشالۍ کې خیرات وکې دې توي نقيہ بلې ما دوبه چې د ملمد فارکم خیرات وکړې شي ملمراشی او غل ډوډۍ تیاره کړي دې ته ما دوبه وي خو په اواله ورځ باندې خطو عامه په دویم ورځ باندې بیا د خپل کور نلګونتا کې خو او په ورپسې بیا نور په درې ورځ باندې بیا او مولا فرا مستحب دی او بیا ململ په کار جې درو ورځو نشي وای او زای کې نه فاتکیږي دا خیرات او مدي توي ما دو با دارنګي هديه نه هم يوبل ته دالاي وغيره ور محبت د سيوا کې دو د پاره حديث کرازي هديه يوبل ور کوي دي سره مينه سيوا کوي بل خیرات شغ صدقه غرباو ته خیرات او د اللہ دو رضاده پاره ورکول صدقه دا د خیراتونه جائز دي کوت ولیمه کې هر حرف کې اک وكیرا کې وخیما کې عقیقه کې اغدار انقیا ما دو با هدیا صدقه خساره پیسې دي چې راته خرج کې تا ته اس نه ملاويږي او دایې وزن اس نه ملاويږي یو خداغ نه دا چمال وور کې په دو سوو خدا الله ضاې مخصوود مقصود نوی ریاکاری دی وي باده نهوي نو بیا نه میلاېږي یو آ ن ریوت شو رشوت شو یو غیر مشروع کار د او د غې د اصلول دپارهته چې کمدن ورکول کې او هغه ځان له بل حساب سپ وی دا حرام ده دا دا سنت دی دا خیرونه دا سنت طرې دی دا نن سبا تماملومي نه دي چې را داسه تاوي وليما ستاوي دا واده ډوډۍ لا ناوي کور کې ناستې دروړې تقسیم کړي د خر ستاوي دارنګې وکيره ستاوي وخيمه ستاوي حقيقه ستاوي دنا سو خبر ندي چې کم جایز خیراتونه دي صدقه په کومي طريقي مصرف سوک دي نا ټول ال عمران کې سنا سمون ذکر کړو خدا غېنا سو خبر ندي او نا جائز خیرات الله پاره باندې من دې تړلې دي نا صحیح خیرات نو په جنا نو چې په صحیح طریقہ ده خرج کړو نو الله یې زبېدل بدل درکوما ومان فقط من شي فويخلفو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا تَخْوِفُ الْأُخْرَى وَبَعْدَ رَسْبَانِ چې جما وکي الله تعالی د ټوللاره سوما یاقول له ملایکا بیا به وې الله تعالی پرښتوتہ آها اولای یاکم کان یبودنا آها اولای داخله دا کو یېکم خاصتا سوچ دی بندگی کولا قالو وای پرښتې پاکی د تعالی را انت ولینات کارساز موږ ما سیوالدینا بلکې د بندگی کولا پورچغ اولای جناتوتہ عبادت په بلنے بلکی دائی بندگی کولا بللے جه دی وله جنات تا پخپل ګمان باندي اکثرهم بهم مومنين اکثر د دنیا پغې باندي یقین کوونکې فال يوم لا يملکو پسنن رز لا يملکو مالک ان دي باز تاسو له بازن د فارد او باز نور النف عندنا نف ور کولو ولا ذرره ند ضرر لر کولو وانا کولو او بو منګه اگر کسانو ته او کړو سکه تاسو عذاب دور اغا چی وې تاسو پغې باندي چنسبت دروغ به مونکو و اذات عليهم آیاتنا زجر پر انکار دو قرآن باندې و و ا ی د ی م ا ح ا ز ا ا ل ر ج ل ن ن د د ا ا ل ل ا ر ج ل ن م گ ا ر ی و س ر ا د ی ی ایا بو دوی عبادت وکوا با حکم پلاران استادو تاسو لره بندای عامه د عبادت دغه سنا چه عبادت وکوا پلاران استادو د زمانه د جاهلیت یو سولم چه کله پیغمبر قران نوست دای بوی اوه د کابیرینو دلاره نامو بندای د کابیرینو دلاره نامو بندای ګره مزای ولا خالا دا وایو د دا مشرانو مخالفت کین د کابیرینو لار نام بندای کله چې ته د درس کین نو د زمانی د جاہلیت اغازولم بیا تازه کی وو ګوره د کابرینو د لارنه خلک بندي ا کابرین نمنه دانمنه دانمنه وای ذات د لار کلا چلوستې شي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضح هان وای دی ما هاذا نده دای لار جولن مگر یو سړی له چهرا د کې چې بن کې تاسو لره د عبادت داسنا چې بندګي کوله مشرانو استاد سو وا قالو ما هاذا الا افکم مفتره او وای دی ما هاذا نده الا افکم مفتره د زمانی د جاہلیت یو بل ظلم قران ته نسبت کول او هغه ته دا اوس دی چې درس کې مړه ده ځانه په کې لګیا دي نو دا وڅښنو چې دا قران دروغ دی خو چې ته وای او په پښتو کې منه ده بکې ده ځان لیک دا هغه ظلم ده بیا ژوندې شو دی وقال الذین او ویل و کسانو کفرو چې کوفر وکړو حق ته قرآنی کریم تار کلا چرای دی ته ان هاذا الا سحر مبین نه ده جادو سرګند کلا وی افترادا کلوی سحر دے کس ماکیزم تاری کو سرع الزامات د قرآن کریم خلافو وما آتیناهم من کتبی درسونها وما آرسلنا الیهم قبلک من نظیر طلب د دلیل دا دینا وما آتیناهم او ندی ورکڑی منگا من کتبی سر کتاب ناید رسونها چلوالی دی اغیل را وما آرسلنا او ندی لیگلی منگا دیتا قبلک مخکستان من نظیر سوک یرون کے إلا قد أنكروا منه مفسرين كلام ذکر کې جزامه عضو تا إلا قد أنكروا منه کما ولا کتاب ونور کړي دی د لستل دی او کما ولا مخک پیغمبر استان مخک څوک یره اونکه لې غلره نو دا ټول نه انکار کړه و کذب الذين من قبلهم او نسبت درو کړه آ که سانو چې مخک ود دینه و ما بالغوا معشار ما اتيناهم او ندي رسیدلې دا مووجود کافر می اشاره ظرممی سې د اغست تا چې ورکلو ماغې پهخواو کافرته فکس فکذبو پس نسبت ننسبت د درروغو کاغی بییا او زماوت په سرګې شو کا په سررنګو کا نه نهکیره فک فکان نه عذاب زما الله و دا اوسنی کافر پتاره کای کید په فانو کافر زرمی ستام نه دی را سیدلی اغه زرمی ستانه دی سیدلی خو چې کله اغه ای د آیاتونو او زمانہ د پیغمبرانو خلاف کړل نو ما تبا کړی دی نو تاسو بخلاص شئ نه نشي خلاصې ده قل اوایا طریقه د تعلیم اوالا کل اوایا انما خبر دادا آئیزو کم نسید کم زتاستا بی واحدت ان پیا بی خبر بانده انتا کومو تفسیر دوازو دا چه ادره گئی تاسودا الله تعالی درزاد فارم مصنا دو دو وفرادا او یوازی یوازی سمت تتفک کرو بیا غورو کئی فتوحید کئی غورو کئی توحید کې نو جو توحید دو باری تعالی کې غورو کئی اولک دو دو شئی سوچو کئی نو دا به نتیجست تاسو راوزی چتا سو په پخپلا نتیجره تفکر او هغه بداشی چې ما به سواهده کوم نشته له پیغمبر تاسو باندې من جننا سقسم لیونتوب وسړیا لګ ځان له شخير ریکنه لګ سوچوکا یواز شاد دودوشي خو سوچوکی نو چې سوچ مو کو نو په او بشهې چې په پیغمبر باندې لیونتوب نشته د زمانه د جاہلیت دایو ظلم چې غيبه د یانو تل لیونی وی لیونی وسم دااسی جراسلګه صفا مساله ذکرکه صلیوانه شوی دی وای ته خو لیوانه دې چې چل کای ادا دی واغ دی اینو ہوا ان هوه نہ ددا مگر یا روان که ستا صفاره بای نای د شدید مخکې د عذاب سخت نه قل ما سالتکما طریقه د تعلیم د وېما قول اوایا ما سوالتکم من اجرنه نو وړاندز تاسو نه پدې باندې سمزورې ما سوالتکم اغه چې غواړم ز تاسو نه تاسو نه اغه چې ز سوال کوم تاسو من اجرنده سمز دوری نه فهو ولکم نو تاسو د پاره شو تاسو دي شي دا د ود د سوالوم شو طریقې د تعلیم کې دیش یاره مال بغواړي جواب اغه چې غواړم ز تاسو نه سمزوري پس هغه تا سو دیشی ن داسدوري زماما ګر په الله باندې او دا الله پريوشي باندې حاضر ده کو له درېمه تعلیم ان ربي بي شکر اب زمايا قذف وشتل کوي بل حق په حق سرا په حق الله په په حق باندې یادا چه یقزفو پماناد نازلوالو بیشک رب زمان یقزفو نازلوی بالحق حق لرا اللہ چه صدا اسمان را لیگی نو حق حق علام الغیوب عالم دے خواب تمام غیوب باندے قل جا الحق سالو رمہ تتعليم قل او آیا جاء الحق راغ حق راغ لد حق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل او سرگن بنشي باطل وما يعيد او نو بيا دوبارا راشي خوش حق کل وي او حق راشي نو نو بباطل بيا سرگن شي او نو بيا دوبارا راشي نراتلشي قل او آیا پینزم اې نو زالالتو فرزن که چر از خطاشو ما یا خطای ما فا اینما نو پس بیشا که خبر ازادا از ظلو علا نفسی گمرا که ما خطا که ما علا نفسی فخفل نفس بانده مانسو داغی و بال پا ما بانده ده و اینه تا دیتو او که چر از لارمو مما سای دروستا فبی ما یوحی ایلی من ربی پس پس او داغی چه وحی کرده ماتا رب زما اینهو سمیون قریب بیشا کده اللہ تعالی او دون که ده نیزده ولو ترا اید فزیو تخویب مشرکی نتا ولو ترا که چلی تو وینی اید فزیو ار کل چگو براو بکلشی ای اید فزیو چمر بشی فلا فوتا پس نبوی نجات دا عذاب دا اللہ تعالینا و او خیزو او بنی ولی شی بی مکان قریب دا مکان نیزده نا و قالو او آی بدی آمنا بهی ایمان داولدی منگا پا دی اللہ بانده او چرتا با بوی ددی دا پارا اتنا او شو حاصل اول نیولد ایمان مما کانن قریب دا مما کانن بعیدا زایلرنا اوس چرته د ایمان راولیا شي وقد کفرو به من قبله حال دا کفر کړه په دې ایم بده الله تعالی باندې من قبل مخکې د دینه و یا قذفونا بالغیب اوشته به د توک خبره بالغیب د توک خبره مما کانن بعیدا دا غزاایلرنا دا لرنا دل تر مکان نا مرادو زنون باطل باطل خیالونو او البعيد يعني العلم والحق دا سے چدا دا, دا سے لره مکانو چدا علم او دا حق نه ډیر زیات لرهو هغه خیالات فاسدا هغه باندې چې کم نه بس خپل ګمانونو نا اغیر در تک خبری بی بس پا اغیر بانده کولی او حق لن راتلل و حیل بینهم او حیل بکلیشی پا ما بینده دیکی او پا بند بینده اغیر ایمان که یشتهونا و بین ما ما نمورد اغیر ایمانو او حائل بکلشی په ما بیند ده او ما بیند آغا ایمان کی اشتاونا چه خوا خیوئی ده او سا کما فعلا بی اشیاغی هم لگا سنگا چکلشی و پا غا امسالو ده ده په پا د ده ده من قبلو مخی ده ده نا اینهم کانو فی شک مریب بی شک ده او پا شک بی قرار اکی شک در شک یا شک کی مریب او دی بی شک او بی شک پا شک کلکی دنیا کې شک کڑو نکو اس اخیرت کی ایمان غاڑی نو اللہ وی دی پا ما بینکه و پردر شي او حائل برا آستیشی دی پا ما بینکه سور سبا د داوی زکر کولا سلور سرا او ز ذکر کو دا الہیه باطل او فسلو رجو سرا امتیازات د صورت صورت ممتازو فوینا صورت ممتازو فدې باندې چې حوادث له مالې سلام تابې کېدلو دلو. رنگي صورت ممتازو فدې باندې چې دا آغاسی زونو بیانو پکې چې سلام الله تعالی او سلام لاغا پیریانو یانو کم جوړول مم محاریبا وغيرها دا رنگي صورت ممتاز او پاغا باغونو د سبا والا باندې دارنګي صورت ممتاز او پدي باندې چپاغي منګا سیلاب د زور راسته را راوستو دارنګي صورت ممتاز او پدي باندې چوسنیکا پیر د پخوانو کافیر او اغذر می سی تنه دی رسیدلی دارنګي صورت ممتاز او پدي چتمنګ د ټولو خلکو د فار له غله او مار سن نا ک الا فتل لناس او سورت منتازو په بانده چده سلیمان علیه السلاة والسلام پاغام سا بانده وی نلگی دلیو وی او پاغام سلور جواباتو بانده سورت منتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والأرض جائل الملائکت رسولا اولی اجنحة مسنا و سلاس و فاطر مکی سورت تے پینتی دے ترتیب دے قرآن کریم کے پس دے سورہ سبانا او تریالی سلمبر دے نزول کے پس دو سورے فرقاننا سورے فرقاننا دے سورہ فرقانا سورہ فرقانا بعد رانا زل شویدے رمد ما قبل سورت سورہ سبان سرہ پا گنو جو باندے دے اغا شروع پا الحمد نو دلتام دا شروع دے پا حمد دارنگے ال تاجیزی داود دا سلیمان ندل تارو طولو حال کو اج ذی ذکر کئ یا ایہ الناس انتم الفقراء الی اللہ التوے و مالکان ندے پ مقدار دے یوزری باندے ندل تا وے د یوزری خس ما یملکون من قتمیر د پوستکی د کجوری دا غیم چھ کم دن ام مالکان ندے ما نہ د خپل کپن ام مالکار ندے دان گے التوے ارون الحقتم <تن> به <بحی> شرکا اکلا ما تا خود دا اخفلو ما بیدان اسو صفت خود ذکر کئی کنا دا دا اسو صفت تے چتا سوائدہ رارہ چی ادا کئی صفت دا شرکات خلق بیان کوي نو دلته کې داغی تفصیل دے تفصیل دے پا فاتویر کے داغی او مطالبہ دا داغینا پدلائی لباندے دانیں گیلتا که رد شفاعت قہریہ ندلتا تفریدا او رد ده شرک فی الدعا چه دیوتا چه غوائی چه راورا سه را رسه ده نشی دارنگی علتی ہوئی چې سلیمان لے صلاة و سلام بانده مرگرا غلده و وفات شوه ده ندلتا وئی وما انتا بمسم من فی القبورا چه او ظلمن نو دا مرغ نا پاس بیا ګوره څو او پر یادونه ناوري داسي نه شه دی يهود تاسو چغې شروع کوي او انبياو ته چغی وی اعلان الله يهود او نسوارا اتخذو قبورام بیا امساجدا قاتل الله يهود ونسوارا اتخذو قبور انبيای امساجدا الله دی يهود او نسوارا ملعون کی د انبياو قبرون ته چغې وله الله ذکر کوي چګور سليمان وفات شو ندل توي غره مړی ناوري ناوري دارنګالته مرګ د سليمان عليه السلام ذکر کو الته مرګ د سليمان عليه السلام ذکر کو ندل توي و ما یستویل احیا ولل اموات مړی او ژوند دی غره برابر نه حسنا چه ده مرگ نا پس ده سلیمان علیه صلاة و سلام نا پس هم چغه شورو چې چه جواندی او مڑی برا بردی او برا بردی او این بیا جسدی انسوری حیات سر جواندی دی داشت چغه و نوی بیا دارنگیلتے ہوئے سلیمان علیه صلاة و سلام وفاد شو ندلتاوئی ما یم لیکون من قتمیر او گوار اس گواری اغینا ده مرگ نا پسه د پوستکی د کاجوري مالکان هم نه دي هم نه دي دایغه وته مرغ نه پسچغهولې کان حديث کرازي نظامه تفهم رجلن صالحون بناوا على قبره مسجدا چې کله په کمن شو نه یو خاله نو بیا ودا کار وسره شروع کړ چې دا د قبر د پاسه به جمعتون نه جوړل شروع کړو اوینه بیا غفتل الله وې اوس دا ایصماله قانون نه دي دا رنګل تکي برائت د اعلی هو دا زکر کئی و یوم القیامتی یکفرونا بشرککم اور اب تیسمی آمخ چوشو اللہ اکبر سورت کئی یو دا کل سورت دا رد شرک فی الدعا رد شرک فی الدعا چھتاسو دیکم خلقو تچغی وحی نواغی گوار ایسوم ناوری ایسوم ناوری دیار لسم کے ذکر کہی تاسو گو رئی دیار لسم کے اللہ دیار لسم سوار لسم کے اللہ وی یولج اللیل فی النار ویولج نار فی اللیل و سخر شمس و القمر کل یجری لعجل مسمع ذالکم له الملک نو ګوراو څو والذین تادون منذنه ما يم نکون من قتمی ان تدوهم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرکكم ولا ينبئكم مثل خبير اغه بل ایتاسو ما سیارد الله تعالی د دې د پښتکی که بلی تاسو دی لرا نوستان سبت بلنا ناوری بی خبر دی او که فرزن وامری نو قبول تیانشی کولستاسو دا پارا و یوم القیامه او پرز ازد قیامت بانده انکار با کئی پر شرکستاسو بانده و لا یونبی اوکا میسلو خبیر خبر به بدر نکی تا لرا پشاند خبردار بادشا داغه پښان ته فتوۃ ناوري او به خبر دي تاسو فریاد بلکل ناوري رد شرف په دعا خلاصہ د صورت ادا چې صورت کې درې بابونه دي اول باب او ګوره طریقې د صورت په سلام ځکې اول باب ااده سوار لسم لمبر آیاته پوره دی او په دې کې دا ذکر کړي چه الخالق لكل شيء هو الله خالق ده هر یوشی هغه الله دی الله نو داواد کل صورت په او په د ار آیات باندې با دا ثابتای او پدی باندې بداو د ټول صورت متفرقه چې خالق الله دی نو غیر باندې بلای زکا چې غیر استاسو بل نناوري امبیا ناوري اولیا ناوري تول استاسو د خبره نه بالکل به خبره دي استاسو د بلنه بالکل به خبره دي دويم باب اوا بیا شروع شي د اوا آیات نمبر تنزل لسمنا او پایک دا داو ذکر کئ دا ثابتای چې المتصرفو فی کل شیءن هو الله متصرفاری او شکه الله دے نو داو د کل صورت په متفرقه چې متصرف الله دے نو فلا تدو غیر بل جاء تو بیا چې نه زکا استاسو فریاد ناوری ناوری استاسو فریاد او بل دا دریم باو آ بیا د لمبر نمبر 38 ناتر اخیره پوره او پای کې دا ذکر کئ چالم بكل شئ هو الله علالم بالغيب هو الله تعالی عالم په غيب باندې هغه الله دی نو چالم الله دی نو غیر ته بچ زکا غستا سو فریاد نا اوري نا اوري هر دی نا بیا الله اکبر الحمدللہ اول باب او پدی کې دا مسळा چې خالق لیکل شي هو الله الحمدللہ سبتونه د خدای توبد الله تعالی د پاره دی چې پیدا کونکي د اسمانونو او د زمکه لري ګرځاوونکې د پرښتوده ګرځاوونکې د پرښتو استاذي اولی اجنه حتن هاوندان د وزر والا مسند دوه او سلا سه او درې ورو او سلور سلورو کلا د پرشتو ازری دی ا و زری دوا دوا کلا دریدری دری کلا سالور سالورا پریشتو له زری ورکړی دی او پریشتي استاد جوړ کړی دی غیر علی گلی دی یزید فی الخلق زیاتویدا الله تعالی په پیدایش بل کې ما سوچخه شی ان الله لاکل شی ان قدیر پس به شک الله تعالی پر یو شی باندې قدرت والده الله اکبر يزيد في الخلق خالق لكل شيء هو الله نو غير تا چغه ما وا زكاستا بلنا نوري نوري ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها اګه کولاوي الله تعالى د خلق د فاردو سه مهربانينا سلامم مسکلها پس نشتره هیڅ قسمه بندون کې دا غي مهرباني ده الله تعالی لالا و ما يمسکوا هغه چې بندوي الله تعالی پس نشته دی را لې ګون کې دا غي د مم بعدي پس دا بندول ده الله تعالی نا او دا الله تعالی زوره ورده پارس ایم سا گواندی و الحکیمه حکمت و لارے پیر سال باندے مہروبانی رالیگی پاگے باندے حکیم دے او عزیز دے زورا ور دے پاگے مساکا چہ مہروبانی بندے نزورا ورون دے بیا سوک پورا کول نشی آمانہ سو دا ممسک او مرسل الله دے نوچ دے الله دے نو خالق هم د هر اوشی الله دے هر صدا لای اختیار کیدی هر صدا الله اختیار کیدی نو چی خالق الله دے نو غیر ته چغه ما وها زکا غناوري ناوري لا يسمعوا دعاءكم ناوري ناوري و یا ايها الناس او ټول خلکو زغورو یاد کوي تاسو نه نعمت د باري علیکم په خپل ځان باندې یاد کوي نعمت د باري تعالی په خپل ځان باندې حل من خالقن اایشتری بل خالق غیر الله ما سیواد الله تعالی نا یا رزقکم چی روزی در کتا سولار روزی در کوي تاسو لرا د برناو د خدکاته لا اله الا الله لا خالقا ولا رازقا الا الله خالق و مالک و رازق ما سیواد الله نه بل څوک خالق اغده نفعنا تو فكون فس كم طرف تا علا وله شئي تاسو د توحيد ده باري تالانا ده شرق په دعا طرف تا كم طرف تا والو لشوئي خالق اغده لا اله الا هو لا خالق الا هو هل من خالقين غير الله يرزقكم آهان خالق لكل شئن هو الله نغفلا تدو غيرا وله لا يسم مَوْدَعَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ اِذْ دَلَنِ شِكُولَ اوْرِنَا وَيُكَذِّبُكَ او که چاره تاسل نبی علیہ السلام ته او که چاره نسبت نسبته درو کوي تا تا نو صبر کوا ولی فقدو کوذبت تا کی سره نسبته درو کلي شوی دی اغه لوی لوی انبیاء تامن قبلګه مخکستانه و الاله الله ترجال امور او خاص الله تعالی ته واپس پکلی شی ټول کارونه مانس څومره انبیاء مخکستانه راغلی دي او اغه دا مساله کړې ده چې خالق الله د نو غیر چاته چغه مو نو دا اغه يم تاسو نسبتنا د اغیوم نسبت د دروغ او اغیته شوې ده اغیوم ندیمنلی شوی نو تغه پکې جماعه کته دا څرګرې او تو مشرکین ته دا وایي چې دا انبیا اولیا دا ستا سود فکارنا به خبر دي نو دای با همیشا م شتا سرټو کی او تا تب نسبت د دروغ کوي چې کله دا مساله کوي یا ایوه الناس ترغیب د دین د باری تعالی یا ایوان ناس او ټول <سؤال> هالو <سؤال> کوی نوعد الله <سؤال> حقن بشکواعد د الله تعالی بالکل رښتیا ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکددرن کتاب سولره ژوند د دنیا او دوکددرن کتاب سولره په توحید د باری تعالی باندې به بلای په خالقیت د باری تعالی باندې په بلنی د باری تعالی باندې الغرور دوکباز ا دوکباز شیطان مو دوکنه کی وعدد الله حدا چې هل من خالقن غير الله وعدد الله تعالى دا, دا چې خالق یو الله دی بل سوک نشتا دی او دا وعدد الله چې الله به بلې بل سوک باندې بلې زکه نور سوک ستا سناوی سو ناوري ناوري لا يسمو دعاكم الله ان الشیطان बेशक शैतान استا سور پارا دشمن دے فتاخزو اون ویدلرا ادوا پدشمنی ای باندے ان ما یدو حزب बेशक بلی خپل دلل لادید پارا چیشی چی شی مین اصحاب سید جان میانو نا الذین اگ کسان کافر چکوفر یو کا لاهم عذاب شدید پارا عذاب سخت الله اکبر دا شیطان بتا استداوی چ نورم خالقین شت دے دا شیطان تا سو تا بداوی چ نورم الله اکبر نور چاتام چغوی انبیاء ته چغوی اولیاء ته چغوی اغه اوری اوری تاسو ته بده دا چغه دا بلته خیستا کی دا بلته چ نورم خالی شته خو الله وای دا تاسو دشمن دې په دشمنی اونوی وینوی په دشمنی باندې ولی دی چې د دی نظریه نه خلاف تاسو توای تا نو دا تاسو جهنميان کوي او کو کوبر موکو الذین <اللّزينَ> كفروا ابي خالقیت الله و دعائه وحده چه بغیر داغه نه بل چاته چغا او د یوانز د الله چغه باندي اکتفاء نه کئ د دین انکار کئ نو الله و درنا کا عذاب دیواله ساختو د شیطان دوکه آوا پر دیر قسمونو بانديدي یو دوکه د شیطان دا چوال بتا منه کوي چې نیکه مکا دا, دا. چو کوم د تاخير پره تا کې مله راستوبې که کې کنه بیا به در تداوي کله کله وا چې تا جیل اله زریو کا دواخ نامخ کې بدر باند کار کوي کله کله دا چريا کوي کې به غورځي چې ګوره مون زوکه خلک د تا ګوري کله کله وا تدا کوي چې اله اعتماد په تقدير کا وا بس الله سړي په 30 د نو اخواسه کلی دي دا د شيطان قسمه قسم دوکي والذین او بشکا والذین آمنوا ان چې مانه له عمل صالحات او عمل وکړه په طریقه د پیغمبر اللهم مغفرا ور اجر کبیر دایدا فار د بخښه او اجر د ډیر لوی افامن زوینه له سو عملي هر چا سو دایا پس آسوک چې خسته شو دغه تا عمل د اغ فر او پس ویني د غلره حسنه هيستا د شرک یا د بدعاتو د غلره ویني خستا من فم يهديه فمن دا سړی ته 200 هدايتو کې چې هغه بد عمل دي شیر کیا تو عمل کوي او ای را ورسه زما د پارا شفاعت او کې زما د پارا شفاعت او کې را ورسه زما د پارا دا کې دا کې او ای اوري اوري دا بد عمل وت خسته شوی دی نو د ته سوک هدايت کوله شي فإِنَّ اللَّهَ بِشَكْلِ اللَّه تَعَالَى ګمرا کوي هغه چا لاره چخه شو هدايت کوي هغه چا ته چخه شي فلا تَذْهَبُ الله تەسلي نبی عليه السلام تاسو ل شي نفس عليهم په دې باندې د وجې د افسوسونه ان الله پس به شکه الله تعالی علیمون خبردار دې پس باندې یسنو نا چې دایې کوي چې دایکم اعمال کوي الله په دې باندې خبردار دې تسلی نبی عليه الصلاۃ والسلام لا ته دا مساله کې چې خالق الله دې مالک الله دې او بلون کې شر عبد الله ذات ته تاسو الله او بلې اغه ذات چې بلنه بلنه کول شي نو سر عبد الله ذات ته اغه چتاوي نو دای و خواستا مخالفت کوي خو خپاکی گا ما مسله بیان کا والله الذي او الله تعالی ازاته ارسل ريها چرالی علیږه واغان لره فتوسیرو او چتوی دا هواگانی صحابان ور یزولارا فسوکنا و نبوز منگا غیلارا ایلا بلدی بمیتین اغکلی شڑتا پس تازکو منگا پاغی سرا زمکا پس دا بنجر توب دا غینا کزالیکن نشور دارنگی بوی پورتا که دل نشور دارنگی سمعت لبا الله ویا هغه زرا لېګه ما او رېځ را ټول کی او غزه نا غینه باران بیا زورم او مړی زمکه بنجر زمکه اپ تازه کما نو مان ده دی ارس خالق زیما چې خالق زیب نو غیر ته چغه ما وی ول لا یسمع دعاکم نو ریس تاسوبل نه او ګور چې څنګه دا ژوند دی دا مړزمکه دا ژوند دی نو کزا لیکم دارنګي تاوائی چه مڑی جواندی دی تشبیح نسای کی گی بیا اوم دارنگی دام مڑی با جواندی که ازم کم لوی داغینا پاس جواندی که نو اللہ وی دارنگی دام مڑی چه قبرو دی دی قیامت پر از بانده بی جواندی کوم تاو خوائی دی جواندی دی لکه دنم زمانی مشرکی نو اللہ وی من کانا یوریدو لین